19. Nem gondoltam, hogy ennél még rosszabb is lehet. Súlyos hiba, ha a királyi család egy tagja a médiát figyelve azt képzeli, hogy a dolgok nem lehetnek még rosszabbak. Hetekkel később ugyanez az újság ismét címlapra tett. Harry balesetet szenvedett. Eltört egy csont a hüvelykujjamban, rögbizés közben. Nem nagy ügy, de az újság úgy döntött, hogy úgy állítja be, mint a életmentő lennék. Rossz ízlés minden körülmények között, de alig több mint egy évvel a Mami állítólagos balesete után. Ugyan más, Egész életemben a brit sajtóval küzdöttem, de még sohasem emeltek ki engem így a főhírekben. Valójában Mami halála óta egy ki nem mondott megállapodás szabályozta a sajtónak, adájának két fiáról való hírközlést, és a megállapodás a következőképpen szólt. Hagyjátok békén őket. Hadd tanuljanak nyugodtan. Úgy látszik ez a megállapodás most semmisé lett, mert ott voltam a címlapon, és úgy állítottak be, mintha egy érzékeny virágszál lennék, vagy egy seggfejnek, vagy mindkettőnek, és kopogtattam a halál ajtaján. Többször is elolvastam a cikket. A komor felirat ellenére valami nagyon nincs rendben herceggel, csodálkoztam a hangvételén. Botrányos. Ezeknek az embereknek a létezésem csak egy céltáblát jelentett. Számukra nem voltam emberi lény. Nem egy 14 éves fiú voltam, aki a körmeivel kapaszkodik az élet függő lájáról. Egy rajzfilm figura voltam, egy kesztyűbábú, akit szórakozásból manipulálnak és gúnyolnak. És mi van akkor, ha az ő szórakozásuk még nehezebbé tette az amúgy is nehéz napjaimat, nevetségtárgyává tett az iskolatársaim előtt, nem is beszélve a nagyvilágról? Mi van akkor, ha egy gyereket kínoztak? Minden tettüket igazoltak, mert én csak egy királyi sarj voltam, és az ő szemükben a királyi szó nem a személyiség szinonimája volt. Évszázadokkal ezelőtt a királyi férfiakat és nőket Istennek tartották, most pedig rovaroknak. Micsoda móka kitépni a szárnyaikat. Apa hivatala hivatalos panaszt tett, nyilvános bocsánatkérést követelt, azzal vádolta az újságot, hogy zaklatja a kisebbik fiát. Az újság azt mondta apa irodájának, hogy húzzon a picsába. Mielőtt megpróbáltam volna tovább lépni az ügyön, vetettem még egy utolsó pillantást a cikkre. Mindazok közül, ami meglepett benne, az igazán megdöbbentő az volt, hogy milyen szarul van megírva. Gyenge diák voltam, borzalmasan írtam, mégis volt elég műveltségem ahhoz, hogy felismerjem, hogy ez az összedobott cikk maga az analfabétizmus mesterkurzusa. Hogy csak egy példát említsek. Miután elmagyarázták, hogy súlyosan megsérültem, hogy majdnem a halál küszöbén állok, a cikk lélegzet visszafolytva figyelmeztetett, hogy a sérülésen pontos természetét nem lehet nyilvánosságra hozni, mert a királyi család megtiltotta a szerkesztőknek. Mint ha a családomnak bármi befolyása lenne ezekre a szörnyetegekre. Megnyugtatásul elmondhatjuk, hogy herri sérülései nem súlyosak, de a balesetet elég súlyosnak ítélték ahhoz, hogy kórházba szállítsák. Mi az újságnál úgy gondoljuk, hogy az olvasóinknak joga van arról tudni, ha egy trónörökös balesetet szenved, legyen az bármilyen kicsi, ha az sérüléssel jár. A cikk maga az önelégült önérzet, a koherencia hiánya és minden valódi lények hiánya az egésznek a hisztérikus semmissége. Ezt a kutyavacsoráját állítólag egy fiatal újságíró szerkesztette, vagy ami valószínűbb, írta, akinek a nevét elolvastam ugyan, de gyorsan el is felejtettem. Nem hittem, hogy valaha is újra találkozom a nevével, vagy vele személyesen. Ahogy írt, nem tudtam elképzelni, hogy ezzel a stílussal még sokáig újságíró maradhat.